četiri takta ona no, ok Tako, ja ću da ti brojim ima čovek za brojim I on... četiri suva takta ovoga a može da se kaže i prvo izvlake pa posle da ide tog šovu znači mi moramo vi sada slušajte tog šovu braće buda Vi tek da slušate, jer ne znam, i započinjete da slušate. Da <laughs> Ako sada slušate Radio 021, ono sluša, da slušate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Nizdlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara, gitara do onih duvača Finnih, kada počne, ili negde drugi, da nema pojma, vidjeti šta je okej. Okay. Zadam da mi, gospodo, 25. je septembar, utorak. Visog datum, svečani datum. Bilo mnogo događa u istoriji koji su značajni, međutim, ja ću podvući samo onaj najznačajniji. 1237. godine pre naše ere, rumunski car Simeon II. je otkrio broncu. Evo kolegi iz informativnog programa mi javljaju da je i prva penzija stigla u petom veku pre naša RNA, današnji dan u Persiji. Vizoki datum stvari oko nas u životu, oko nas su prilično tragične. Sećate se šta se dešavalo svih ovih godina pa i svih ovih posljednjih dana i nedelja. Zato mi imamo jednu gosta koji je ovdje da nas uputi u nešto drugačiji način razmišljanja i da nam pokaže da se živeti može lepše, bolje, zanimljivije i drugačije. Dosta je crnih misli. Zaista pregurali smo preko leđa mnogo toga. Vreme da se opustimo. U studiju Radija 021 Gospodin Novica Rajković Turbon, dobro dan gospodine Dobro dan Novica Rajković, zašto kod nas? Gospodin Turbon je u studiju Radija 021 iz jednog prostog razloga što je on u pravom smislu reči Playboy Kupičan Playboy na ovim prostorima ipak nije viđen on je čovjek koji je proputovao mnogo i vratio se kada je u ovoj zemlji postalo nezanimljivo je tako gospodine Turbon? Ja, ja ću poslaio sam nekim primetbama da vam govorim i pričam direktno Ono što je zanimljivo reći to je da gospodin Turbon ima prebogatu biografiju da je, kao što sam već rekao putovao svuda video svašta uglavnom njegov poziv je Playboy Playboya. Ja nisam tu da prodajem neko znanje, nego sam samo kao što smo se dogovorili tu da svoje iskustvo, samo da podelim svoje iskustvo sa slušalcima Vasegradija i ja to rado činim i zato sam danas tu. Iako je meni malo rano za Playboya, ovo je... Da Ovo je da kažem, baš Zora, bora. Zora da. No pa častite meni je drago da ste došli kod nas u studio. Gospodin Turbun je vrlo obista čovjek mada koliko ste rekli dva razreda osnovne imate, tako. Imam dva, osnovne još, škole, I on dva cela razreda. I u školi, ja sam ja po večernjim tim školam pokušavao, ali ja sam isao Kad se sve uzme u obzir tri, mene je život bila škola, naravno, naravno najbolja škola životna škola. Dakle, gospodine Turbon, kako vi gledate na život i šta možete našim slušalcima da ponudite iz svog bogatog iskustva? Pa ovako samo da kažem da za ovih mojih 60 godina života I rada, ja sam i na neki čudnog način čudnog rada načina, da. drugačijeg jednog rada i pristupa životu ja sam stekao veliko iskustvo i u poslednjih 5 do 10 godina kako sve ovo safatava našu zemlju Ja se prepuštam razmišljanima o sudbini našeg naroda i razmišljam gde je tu greška. Gde u stvari nevini i naivni ljudi, gde grešaj? Ja u svom životu uvek mogu da kažem u svakom trenutku dana i noći da kada bih se ponovo rodio, da nijedan trenutak ne želim, da ništa ne bih promenio u svom životu a srecem nesrecne ljude koji bi svaki svoj trenutak zamenili za neki drugi i koji žale što su se rodili i takve stvari samoslušano. E, gospodin Turbon, nas od malena, od početka školovanja uče da je rad stvorio čoveka. Da li je to tačno po vama? Vaša ideologija, da kažem, je ipak nešto drugačije, je tako? Moja ideologija je postajeno da se zivi, ali bez rada. Da. pošto eno sa radom ne može da se žive To smo videli svih ovih godina da je veoma problematično živeti s nekim radom sad kakav je takav je li tako Vi ne radite ništa praktično Ja praktično da kažemo ovako formalno ništa ne radim sadržanski radim razne stvari da? ali ono gde bih sažao neki svoj pogled na život je taj da evo pogledaj, pogledajmo ovako celo naše društvo ogrezlo je u komunističku demagogiju i tu su ti koreni odakle ona ono dvoce u stvari tu nesreću. Da ovde radi tvoj Rio čovjek, to je marksistička misao. Pa misle, to je osnovna taga, teza da, da. komunističkog te komunističke da da je rastvorio čovjeka da ko ne radi ne boji se, gla, ko radi ne boji se gladi, ko ne radi onda ne treba da jede, te da je u radu spas i ostale da. stvari kojem se i naivnom narodu zamazuju oči, a ja sam živ primjer i primerak da nije to istina i da je to jedna besomučna laž gde se narod u stvari iskoristava jer mu nisu otvorene oči znači narod jednostavno ne zna da živi drugačije narod, se. narod živi tako kako živi zbog toga što mu niko nije skrenuo pažnju da u stvari treba da se opusti da pogleda na neke svetlije strane života, svetlije strane života i da razmisli brate kako treba da se živi na taj opusten način da li to može Da li imaju mogućnost i ljudi da žive na taj način A činjenica je, evo ja sam živ, kažem, primerak toga Da život ima svoju svetlu stranu Da ceo moj život, kada pogledam ovako, cela putanja mog života Išla samo u tom svetlijom strane I ja bih rekao, uzlazna neka linija vas je pratila non stop, jel tako? Otkad ste se odvojili od roditelja? Ko, ja kažem konstantno, da kažem, ne bih menjao ni jedan dan u životu zbog toga što sam zadovoljan srećan svojim životom. Jer, ja. Obično se kaže da e, m, ža, žale se građani da naknada za rad nikad nije zadovoljavajuće. Jer svi bi hteli više ili smatriju da njihov rad nije adekvatno plaćen. I to je taj kamen poticanje i uzrok nemira i nezadovoljstva u društvu. To, to da ni, nikad naknada za rad nije zadovoljavaće. Zbog toga što misli da je sve u radu. A zapravo stvar u životu stoji sasvim na jednom drugom polu i sa tog pola ja sada govorim. Dobro, gospodin Turbon, vi ste primer očit da bez rada može da se živi, ili tako? Mi ćemo nastaviti priču s obzirom da nas očekuje ove vesti i jedan blok malo duži, pa da onda se ne upličemo u razgovor neki ozbiljniji, dok sve to ne prođe. Čućemo jednu pesmicu, onda će slediti najnovije vesti i onda dalje nastavimo da pričamo. Ako se slažete. Ja se slažem, sad čekamo. Paži. A volim i muziku. Tok šou, braće, butkaj. ukšao u braci budke danas turbon nejzarejković turbon čovjek koji na svom primjeru hoće da svu besmislenost rada et tako gospodin turbon a ja samo hoću da skreno pazim da ljudi ostavaju da je sve u radu a u stvari u se samo postez neka vrsta sitničavosti poslije toga čovjek izlazi izlaže iz tog grada umoran i sitničav onda cel taj njegov život oko njega u porodici, u društvu, postoje sitničav i postoje, da kažem, oduran, njemu sve smeta, ničem nije zadovoljan. Nervozaj, tako. On, u stvari, gubi osjećaj za zadovoljstvo. Evo ja baš, gledam sad listama ovde novine, na primjeri, kaže... 10% uh, zapo... štrajkovi ovi pa traže 10% povećanje plata, da, recimo, recimo, recimo, recimo, da. Recimo da. Evo, ja gledam u mojim okvirama, šta je 10%? 10% recimo, kad... Uđeš u kafanu, plateš rundu, pica, deset pica i sad dale devet ili deset, to je deset posto. Da, da. Kažem, to je ta sitničavost neka, a sama država e, ima neki glup koncept da zaposljavanjem će nešto da se reši. Evo, objektivno, ja tvrdim zaposljavanjem ništa u državi ne reša, to je demagogija nasledđena od komunjara. Jer... I da se zaposle tu ima određena količina nekih para i samo se guraju, u stvari po dvojica na neko radno mesto, M smetaju jedan drugome, M manje dobijaju para, M obojica postaju sitničavi, a onda to se sve inficira, celalo društvo sa tom sitničavosću i onda samo za nekih pisivih 10% se bune zaustavljaju promet, ne može čovjek normalno da Dobre, putuje, da, da se sada. možemo da telefoniramo lepo, ne, ne dobijemo ne da penzije Samo, guši, samo jedno gusanje u državi, nastaje jedna turobna situacija, država postaje dosadna, postaje nezanimljiva bez osjećaja za zabavu, bez osjećaja za dobro raspoloženje. Evo, gledajte, sad ja gledam u zadnjih 10-20 godina koji je od našeg predsednika nešto snešno rekao, neki vic da ispriča narodu, pa da se našali sa narodom, da se obrati ili da ga vide u nekom lepom ambijentu sa lepim ženama Had... da, da vam kažem, bilo je šala protiklih deset godina ali nije bilo osmeha u svakom slučaju ali da, sve neka neslana šala nije da, bilo od srca da se nasmejao i da pozeleo nešto svom narodu da kaže, evo, sad narode da ti vici ispričam jedan Oh, braće, bud, Evo kada smo pomenuli ovo da ljudi štrajkuju, pa recimo pošte štrajkuju, pa imao problema s telefonskim linijama, penzioneri ne dobioju penzije, pade mi na pamet da spitam jeste li uplaćivali penziona? Ja polazim od koncepta da sve što se vrti oko para i taj naglasat nije sve o novcu i to je, mislim da je to nešto što mene održalo u zivotu, da ne gledam sve kroz novac. A znači vi nemate recimo ili nećete imati tih problema, da li vam je stigla penzija ili mene nije? Mene taj aspekt, aspekt me zanima, mogu da postari strajku koliko hoće, mene meni meni to ne smeta. Al smeta generalno društvu, to smeta jedna nervoza, jedno loše raspoloženje. To da, pa sam... mitingu pa da, da, da, da, pa da to je jedno pa svaki čas pa onda. Da, jasno je. Zale se stalno. A možda će naši slušovalci za snimati. Ne znam, ne znaju šta je život. Da, ja verujem da da ispitam nešto. Granica ne postoji kad čovjek treba da odluči da živi. Tako recimo kako vi živite, je tako? nema granice, može, evo ja sad mogu od, od danas da počnem recimo s takvim no, životima samo je stvar trenutka kad covek postane svesna, evo ja ću samo da vi. Moji... da mene zanima kako ste vi, kad ste počeli, kako ste vi postali svesni, evo moja sudbina kud me je vodila i kakva je bila evo moj otac je radio zemlju i sta od toga imao budio se rano sa petlovima, legao sa petlovima nije dan bio kad je mogo sebi da dozvoli da džonja ceo dan bjar mu oćeju brate nije na pamet palo A sad ja pitam cenjeno slušatelstvo, to život dostojena čoveka nikada sedne da se malo raspišlo ili da gucne malo sa društvom uz muziku, pevaljke da vidi. Ako i neka slava, na primjer, on se oždere onako na brzaka da bi što prelegao da spava, da ujutru može da se budi opet sa onim njegovim petlovima. Nikad koktel, niko čovek popio da napravi sebi koktel. Ako je radio koktel, radio je vitaminski koktel za one svinje. Da? Takav je to život. Gajili ste svinjevi, je li tako? On gajio svinje, to za svinje, još da kažem, oni je imao familiju nas. A sada nama nije imao vremena ni da popriča. Više je njih u svincu pominjao i brinuo se nego što je se brinuo za nas. Da? Pored nas samo prođe, ako svinja tamo se zadrži, pa po ceo dani, pre, podne i posle, podne uveće. Dobro, ali gledajte, svinje su gorisne životinje, daju daju meso, daju... On je u svinjama video samo izvor neke zarade, video je samo korisne aspekte svinja, on nije svinju posmatrao, nije njemu ta svinja bila za dvojstvo, nego nužda jedna. Da, je da to a morao da je, za... morao je da, da odhrani porodicu i vas i dece bilo više, je tako? Ipak, vi, kako vi stojite s decem sad, sad kad... Ja stojim da ob... nekoliko dece imam, ali nisam to hteo da kažem, steo sam jedan drugi aspekt da, da podvuče. Evo recimo on je sa tim svinjama bio više nego sa porodicom, to je njemu bila porodica. Da. A kad dođe svinjokol, a njemu onda emocije prorade suzemu na oči, je i uzrok njegove neke surovosti, jer tu svoju drugu familiju bi svake godine bar jednom dva put pobio do poslednjeg pobio. Zato smo i mi počeli sve češće da strepimo i za njegovo duševno zdravlje, a Bogam i za vlastiti život. Da ne digne nož na vas. Da, u, u, u toj psihozi to sam mislim a evo gledajte vi kad njemu suze na oči idu kad on kolje tamo svinje i dolazi u kući sa suzama nema no, te reći a, a nož sa nožem šeta po dvorištu ulazi i izlazi a kažem baš to sam video da je počeo da se druži sa primitivnim oblicima života pa je i sam postao primitivan i zapušten gledaju recimo bujku brazda emisija za plovljoprivrednike, to mu je bilo taj obrazovni njegov deo koji vezan sa tim svinjama i sa to, tim životinama nije bog mogao da ga skine sa ekrana u tim terminima ili da zucne nešto odma bi mu za ušku zavario da, tako da ja traume imam još iz detinstva a shvatio sam da to nije pravi život jer on nije imao nijedan veseo trenutak da sedne, da se sa, našali sa familijom, sa družstvom da popije neki koktel ili Jednostavno da se malo, kažem, raspiši, Štolji, da se opusti Da, se opusti da, da. Pa, da, pa to je ta presija životna koja ljude nagodnije da čine onda... Pa, ja ne. govorim, u radu čovjek postaje sitničan i kad postaje sitničan, on postaje tvrdokoran. A kad postaje tvrdokoran, on postaje surov. Da, idemo se s reklamama, je tako? Da, idemo, reklame. Vi slušajte sada Niz Dlake, tog šovu Braće Budkaj. Dame i gospode, u studiju radi 1.021, gospodin Turbon, čovjek koji sjajno živi, sjajno se zabavlja, ne radeći. Gospodin Turbon, vi ste, evo sada, počeli neku svoju životnu storiju o tome kako je došlo do preobražaja u vašoj glavi i kako ste našli taj put kojim idete već dosta dugo, dugi niz godina. Rekliste otac je bio zaista pod velikom presijom. To, kažem, ta, e, za mene ta porodica i to očevo iskustvo bilo je jako da kažem grozno. Ja sam par puta i govorio: "Ajde, ćale, odmori se, malo idi na golf negde ili idi malo nešto nego za igre karte ili ne znam." Jeste, na, rulet jeste u Beogradu baš otvorio rulet. Jeste Ovo, vi imali tamo kod Silbaša neki golf terene? ne je bilo, ali bilo je uslov za golf, mislim, za golf ne treba Samo nešto, da se pokosi. Da, Samo posle, kad se pokosi detelina, to je idealno za, za golf. Inače, još sam teo da kažem jednu stvar, od tih svih životinja nije da sam nešto da mrzim životinje, ali meni su se životinje zgadile u onom obliku, ja volim, recimo, rado pogledam izološki vrt i neki film o životinjama, pogotovo onim životinjama koje žive na slobodi. Da, da, da, da. Ovo, ja sam imao... Koje se više odmaraju nego što nešto One, normalno, one su u funkciji e, rada, ovako ljudski gledan, u ljudskih gledana funkciji rada, samo kad ih natera glad i posle Love. lav recimo, zašto je lav car zivotinja? Lav je zašto? car zivotinja zato što se jako mnogo od... on može i po dva dana da ne jede ali on sedi, uživa, gleda razgovara, verovatno sa onim drugim lavovima, kontroliše celu tu situaciju Jedna opust, jedan opušten to sam hteo da kažem da čovek u svojoj biologiji ima težnju da se opusti. A ovo sam hteo još da dodam iz tog dvorišta od iskustva... Imali životinja, tako. Imali smo još životinja, a od životinja koje su meni posebno prirasle srcu bili su cverglani. Što? Oni su tako bili opušteni, ponosni, nisu bili u funkciji tog nisu bili za jelo predviđeni al jel nisu nego su oni beskorisni su bili osim on estetski restom se da. puri se gleda malo kljuca sa kokošskama nagazi ovaj a još što sam imao od životinja drage životinje bili su golubovi da. jer golub je asocijacija asocirana slobodu zbog toga što se sam po sebi zove ptica mira da ima onu grančicu ja na mnogim grbovima on ima, on, bez grančice a inače oni crtaju tu grančicu talk show braće Budke Jedna ptica koja slobodno leti, ja sam imao i od ovih visokoletača, imao sam čubastog gaćana i još sam imao kratkokljunog štrokavca. To je kad vidite kako leti ta ptica, vi vidite u njemu slobodu, kad on zamaže krilima, kad prhne, kad prhne i kad se susretne u luku sa nekom drugom pticom, ti vidi, vi vidite da u njemu jednostavno zadovoljstvo nekog života i sjava. To sam, eto, hteo da kažem i ja sam ih gajio, ga, ga, ja sam ih redno ono hranio, a kad treba da hranim ove svinje i ovu nuždu, mrsku, ja preskocim po neki krug i tu su u stvari nesporazuni sa mojim ocem. Počeli, nastajali, nastavljali se i tu je nastao i među nama jedan koncepcijski razlaz u pogledu na sve. A pogotovo kad ujtor treba da ustane, da hranim, zviđa svinje, ja dođem po podne, pa, pa ako sam se setio, setio. da čujemo oglasa ovih malih pa ćemo da čujemo jednu muziku malo da odahnemo. Talk, talk show, talk show, talk show, braće, budkaj. Dami i gospodo, slušajte najbolju frekvenciju na svetu, to je 92,2 mhz Radio 021, a u studiju, radio je 021, gospodin Turbon, pravi Playboy. Gospodin Turbon, pričali ste o detinstvu, o svemu, ali recite mi šta je Playboy zapravo? Pa, nema neka definicija tako tačno i čista da se tačno pogodi šta je Playboy, uh, iako osjećaj lako može da indikuje šta je Playboy. Playboy je bezbrižan čovjek koji već se deo svog vremena posvećaju dokolici i razonudi. Zatim samoživosti i nekim hedonističkim zadovoljstvima Obično je posetila Žurki noćnih klubova Jer spava preko dana Uspešan je kod atraktivnih mladih žena Vozač zatim brzih kole i jachti Uvijek spreman na rizične izazove A to kažem to nigde ne može da se Gospodine Turbun Ja se izvinjam što ću se prekinuti Imamo jednu, jednu izuzetnu damu Na telefonskoj liniji Koju nismo čuli jako dugo Tako da bih volio da s njom popričamo Evo poznaćete, dobro dan Dobro dan, lepo, поздравljeni и ви и ваш гост. Pa, pa gospodine, nisam čuo pa. mesecima, zaboravio sam. E, pa sam se. ja sam se javila, nadam se da je karta stiže. Pa, ne znam, nisu mi preneli u svakom slučaju e, Dragomije da ste. Da ste koji, je? Jel? Da ste dobro. E, hvala, lepo. Ćui, ovute mu predsednici i osmeci, pa to je nešto osobito. Imali predsednika koji se koji je biociničan koji je bio ironičan dugo godin i zabio noževe u leđa. Sad imamo predsednika kamenog srca uvek. Da, ali vidite kako ljudi stalno naši ljudi stalno su opterećeni nekim tmurnim i teškim yes, stvarima yes, kakav smeh. slušajte, da. pa legalista se nikad neće ni smajati, pa on je zauzet crkvom, vrenima, moštima da, i tako dalje a kad treba čovjek da se smeje čuti pa treba sačekati nedelju nedeljni ručak braće budka pa se do srca nasmajati Evo, i boleti. Evo gospodin Turbon je u našem studiju, on je čovjek koji od rane mladosti ništa ne radi i lepo živi svoj osmehom. I, i smeje i, se. naravno. I, I kada ti plaka ti hteo. I propagira lep život. Eee, ja treba čekati. Tako da svi Ću... trebalo da se ugledamo na njega. Da vam kažem ovo, jako ne valja ovo, ovo vezan, ovi strajkovi, to nije dobro. Evo, pa ja to, sam to je jud... gospodin i je rekao. Jeste, pa zato ja se držim vaših tema i jutro sam imala takvih neprijatnosti na Sabajle, su mi bile tri moje komšinice da me pitaju šta javlja 021, oće li biti penzija reko javlja da neće biti danas, biće sutra a meni neprijatno i sramota me a ne zato penzije, što ja priča penzije? čuj, čuj, žani ja, ali ja primam penziju preko tekućeg računa pa mi je došlo nešto teško i tužno Treta, da kao da se pravedam, ja? A da, nije vreme za to... Jeste, ne, se. ne, treba slušati da, vas i smeti se. Gospodje, ja vam se zahvaljujem na Javljulju, ja. pošto imamo malo vremena, e, gospodin Turbon ima dosta toga da poruči građanima i da ih uputi kako da se ponašaju. Gospodin Turbon, izvolite... Evo vidite, ovo je baš pri, primjer jednog tu, turobnog odnosa prema životu, kažem ništa veselo, ništa, ništa radosno. A šta će im penziju tako? Ovo, jer nije sve, e, kažem ja šta će njima penziju, nego nije sve u novcu. Evo recimo, meni niti je išla škola, niti sam ja puno nešto išao u školu. To što je meni trebalo u toj školi se nije učilo. Nije ja se učio poredim, život, je li tako? Da su... Sad kad poredim uđbenike, na primjer, tu se uvek nešto drugo uči, pa zato mislim da nema nikakvih ni korisnih saznanja u škole. Većinom su to ovako otvoreno, da kažem sad, bez mislice. Znači, da? svaki par godina nešto, novo. te onaj Tito, te onaj Milošić, te onaj Koštunica, a sad, šta od toga korisno treba da se zna o životu? A treba korisno Sada. da se zna u životu, ne da se, samo da se, da se ovaj detaljiše oko nekog rada i oko tih stvari, dobro rad, ko voli da radi, neka rad. Ali ovaj, treba malo vedrije strane života, više treba na zabavu obraćati pažnju i na jednu opuštenost, ležernost, na jednu, da kažem, jedan odnos prijetan sa ljudima. Da, idemo s blokom reklama, a onda ćete mi reći kako recimo protiče jedan dan playboya reklame. Put, put, put, put, put. Ja ću da ponovim pitanje Kako protiče dan Playboya Gospodina Turbon? Pa ovako Playboy od Playboya je Od slučaja do slučaja se razlikuje evo Ja Ovačem konkretno slučaju, ja. sad mogu da kažem Evo ja jutro je neka posla ako se probudim, ako se ne probudim to preskočim, Ja sam inače zagriženi i veliki pobornik prirodnog buđenja jer, kažem, kad se, se najčešće budite? budim se oko 11-12 nekad do 2 sata recimo to je taj termin od 10 do 2 mi je ovaj moment prirodnog buđenja jer ja uvijek kažem ajde ti lava na časovnik probudin <laughs> preko dana Sedim u bastih hotela gde imam uvek i nekih stranih gostima, ako ne baš sasvim stranaca, onda bar nekog sveta sa strane ili barem iz drugog sreza. Uveče neka folkoteka, diskoteka, ovaj neki prijem. Dok u toku dana uvek volim da idem tip top doteran. Da i sastip doteran. Sandak da delo delo preko dana, uveče zna se to je kravata sme nikaj i šta je u trendu uvek moram da pratim ove ovaj, da ne da me da ne, da ne odskače moda i jedan momenat ekstravagancije uvek lepo ocenjen često recimo i uveče nosim ne smoking nego malo razdravljenu košulju i tako malo da istakne maljavos neke aplikaciju, aplikaciju na rukav neki neki zanimljivi modni detalj da zanimljivo sad ste lepo obučen tako da a šta je sa onom pričom o delo ne čini čoveka, da li je to tačno? Pa odelo ne čini čoveka, ali ovaj čovek čini odelo, ja kažem. Znači, nije isto ko će obući odelo? Ovo je odelo da obućem ja nije isto. Nehok čoveka u najlepše odelo da obućete, pa da nemate taj efekt kao kad jedan ležeran čovek i neko loše odelo, da kažem, loše u onom smislu ne mnogo skupo odelo, pa kad nonšalantno ga ponese, on u stvari ulazi, klizi kroz, kroz taj medij, kroz masu i ovo, a, ima mogućnost da bude zapažen. Dok štrči onaj koji je turoban, a tip top recimo obučen, ali vidite da to u stvari on u tome je kao u nekoj stezi, kao u španskoj čizmi. Da, kako ste vi u stvari odlučili da postanete playboy, to na ne iste rekao? Pa ja sam spominjao da sam sa ocem imao koncepcijske razlike u pogledima e, za, na život i otac me zbog toga izbacio, kažem ajde da probam i da radim, možda je otac u pravu odem ja u Beograd a znači probali ste da radite? probao sam ovako, je to bilo, sedem ja na voze odem u Beograd moleraj, a odlično sam znao inače da uklapan boje, pogotovo na tapetama kad sam radio jer sam imao velike iskustva u tom ukusnom odevanju, šta se sa čim slaže i tako da Zasto ste kao kao autište? Ja desam baradim da i meni majstor kaže: "Slušaj, aj ja i frizuru sami mo jednu specijalnu, u to vrijeme dosta moderno frizuruje i onako i dugačko i malo rastrkano tapirano. Jedan deo samo je bio natapiran onaj napred. A inače jak koren kose imam. Da? Ovaj, i kaže meni majstor, kaže: "Bogat ti tu vidi od te kose ništa." <clears throat> Ništa, ne vidiš, evo da ti ja platim jedno šisanje, to, ja bergerin. kažem da. neću sam se, ali bojao sam se da me on ne izbaci sa posla i zbog toga što sam želeo da, da probam da radim. prihvatili da, taj ja sam te tapete slagao i po bojama i, ovaj, i u, uopšte mešao farbu i tako da. I, ovaj, i tu mene kad me je ošišao jedan dosta profesionalan frizer tu mene zapaze i odmah me pozovu da za bazar, za naslovnu stranu sa tom frizurom da se slikam da. i ovaj tu odmah sam ja ušao da kažem u taj visoki svet mode bila je jedna modna revija frizura i to je moje prvo pojavljivanje u visokom društvu i po novinama to je neka frizura tada su komentarisale novine kao spoj arogancije, ekstravagancije i prirodnog dara spojenog Zar ne sumnjivom lepotom i atraktivnim izgledom to je bazar pisao i a, tu sa nos, nosom. Tak, e sa to sam ja, znači isto kažem ja, imam dosta klempave uši i velik nos. Ali e, to nije presudno i hoće samo da skrene pažnju svim ljudi mako i hoće da žive komotnije i ležernije bez rada. Ako imaju pa klemp... evo recimo Belmondo, ima i veliki nos i velike uši, čak ima veći nos nego što ja imam. Da. Dobru on ima malo. A dobro uši, nadle, uši sadijen, i... ja imam malo prćasti ali u uši mu nisu baš toliko glempe kao vaše. Dobro, me moje jesu, ali kažem, to su sve detalji i važno je u stvari čovjek da ima osmeh na licu, da ima taj nastup odlučan i te detalje su zanemarljivi ako vi znate da u stvari tu fizionomiju i svoje izraz lica ako radite i nego etega i ovaj ako se posvetite malo tome dopuštenije deluje. Na kažete da ste ranije imali problema sa zubima, sad imate ove proteze fine. Pa imao sam probleme sa četvorkama, ali sad, sad mislim ja sam to vremenom sam radio na sebi i dorađivao ovaj i kažem taj atraktivan izgled sam ovaj njegov, a kažem tad baš u to vreme počeli neki tračevi kako kako je naša sredina takva kakva je Čim neka žena političar dođe meni u vizitu i ostane sad dva odma počnu traščevi te se to počne da se razlači po štampi i odma slikanje i fotografije izlaze i te tako stvari I tu sam ja krenuo u taj da kažem visoki život. Da stiče se utisak da vi imate dosta poznanstava da ste informisani da li ta informisanost recimo ono što je presudno u, u vašem životu mimo zabave? Pa im, I kako je informisovno stakle? I da ste u toku sa stvarima, znači da dosta čitate novine, pogotovo one novine koje govore o životu, a ne koje uh, komentarišu šta je ko rekao u neko, nekoj sferi koja blag veze sa životom nema. Kao recimo politika je da. Pa u politici vi ništa zanimljivo iz života ne možete da pročitate. Dok recimo... Ovaj ne, nisam mislio na časopis politika, nego politika kao tema, je tako? Ja politiku ni kao časopis, ni kao temu mnogo ne čitam. Ja samo vidim ono što vidim. Dobro, šta čitate? A čitam uglavnom ovu lakšu stampu sa kraćim člancima i preglednim gde se pominju ljudi koji igraju dominantnu ulogu u kulturnom i javnom životu. Ovaj I gde ima dosta slika, je tako? I gde ima dosta slika da vi vidite kako taj život izgled da. Kažem, pominjali ste bazar, praktičnu ženu kažete da ste o ženama baš iz tih časopisa pa ja sam psihologiju žena iz časopisa kao što su bazar, praktična žena, burda tu sam u stvari dosta učio i hteo sam da kažem još jednu stvar posle toga ja sam video u stvari odlazio sam u visoko društvo modne revije i sad ujutru na posao, treba da idem yeah. i video sam da i bogati i siromasni isto pati i da ova sirotinja samo treba da shvati, treba da zna da živi a ne zna, jer evo recimo Kuba na primjer, da. to je zemlja koje ne cvete i ruži u ekonomskom smislu slično nama evo kad objektivno poredimo, ali tamo mi se sviđa jer je zabava perfektna to je opušteno, to je igranka po celu noć, to, to je jedna da kažem, to je jedan zabavan pogled na život Znači, dakle znači, zaključak izmijen, samo da kažem, ali... zaključak samo bih podvukao da ne sve u novcu i da ne sve u toj tu robost i toj sitničavosti u tim da kažem u toj jednoj negativnoj energiji koja je nabijena ovaj u svakodnevnom životu kod nas, to je razlika između politike i recimo nekog časopisa sa puno slika, sa veselim temama, sa temama koje intrigiraju čoveka, ali nema vremena zbog toga što on mora da nešto radi, da se usrecerdi, a taj rad mu oduzme u stvari i život i veselje i šansu neku uopšte da kao čovek i dostojanstveno žive. Da, ako ste pomenuli Kubu, ipak razlike u klimi, kako ćete kada se ovde spuste oblac i magle kada je hladno, šta on drage? Pa i tamo svaki dan pada kiša, ali kad se spuste oblac, vi imate mnogo mogućnosti i u toku zime, na primjer, tu su zimski sportovi, tu je skijanje, tu je ovaj lov, recimo, po zimi, mislim, imate... Kortina, St. Moris je tako. St. Moris, Kortina, pogledajte, pa tamo isto ljudi se zabavljaju, iako je pa osne, nije to samo da sam da je vrućina osnovni uslov zabave, pa imate vi zemaljak da je vrućina pa se niko ne zabavlja, evo sam baš Egiptu. Svi čuče na ono suncu, suncu ovaj zavili se u one dimije i nema tamo zabave, nema, kažem, svi isto mračni likovi idu ovaj Ove, jedina zabava da gledaju piramide a one su simbol da, nekog to odvedu, odvedu turistu nekog da vidi piramide, vrate ga, turista prespava u hotelu i beži bre ja da. ja sam gledao tamo ima tamo lepih kutaga gde čovjek isto može da se zabavi ovaj ali nije opšti gruzu, trend, je ali opšti trend nije na ulici to je ubi bog da, e, hajde mi da čujemo jednu pesmicu može, može jedna pesmica pa ćemo... Hajde zaključujemo razgovor ja mislim da mada imamo još dosta toga da kažemo tako uspješno Talk show braće Butkai Dami gospodu u studiju Radio 021 gospodin Turbon a na telefonskoj liniji je neko sa čim dojemo dobar dan izvolite slučajmo vas zahvaljujem vam jako dobro emisiju i gospodina Trvona e, zahvaljujemo priča, priča nam malo prije ništa o savjesti o sveti i narada i, i noc a to je sve nekako povezano da? međutim naš u onom prošlom režimu su učili, mene se repreli učili i kaže uči, uči da ne bi radio jer sad Aha, aha, zanimljivo, da, da, da, jasno na kraju se pokazalo da je tako jer ovi što ništa ne rade na primjer uopšte se ne bore za topli obrok po firmama, ovi koji radi oni se bore, njima je najvežniji od svega topli obrok znači, da, da pa mora, mora se jesti, mora neke da. a drugo što su nas okrenili na primjer ja bi reka, reka u obliku nekog aforizma kaže trbuhom za kruhom ostav smo bez glave sve smo izgubili i samo nam je važno da što pojedemo a, a, a to drugog drugog nečega nemamo tih nekih sloboda ne da. to nikom ništa da hvala vam, gospodine, jako zanimljive stvari ste iznimli da, gospodin evo, će, ja, evo da, da ja, kažem što misli o tome evo da gospodin. kažem, evo, jedan čovek koji je pod pritiskom strašnim i tačno ja vidim iz kog on ugla stvari gleda on gleda iz ugla turobnog i ta tanačarskog garda inače Evo, ja imam predlog, svoj sirotidnji bi predložio da se mane kuknjave i dirinčenja i da neguje zanimljivi i atraktivan izgled. Jer ostali prate modu, a vi namećete modu. Tako da, hoću da kažem, evo, ja pre mesec dana kad sam bio na selu koji je ostao trag od mene u mom selu, recimo ja sam iz Kartinovaca. Da. Ovaj, pre su mi se podsmevali i osuđivali me, A Sadami se svi oblače iOS izdaleka me pozdravljaju pa srdačno pa svaki hoće sa mnom da popriča sad svi nose sam Vjero perje oko vrata u letnje varijante čak i na nivu kad ide on letni perljani Salpa Xersei pa zvontere sa kožnim aplikacijama od kog kocki i tu u boji na osnovi zemljanih tonova koje je sad u trendu, recimo. Da, Al, znači, pratem kažem, modu zahvaljujući vama. Pa, takav bi, kažem, život, jer ja vidim i ovde u Novom Sadu. Samo bi fabrike neke i dimnjake da grade. Eda, ovo što bih ja volio da čujem, vi ste došli u Novi Sad. Kako vam izgleda sad Novi Sad? Šta, recimo, nama nedostaje? Ovako, Novi Sad, kao i ova država, je dosadna država. Ovde nema zabav. Da? Evo, samo, kažem, fabrike bi i dimnjake da grade da Evo, uzmite, pitajte vi gradnog koliko ima golf terena u Novom Sadu. Ni jedan golf teren nema. Da bi ljudi mogli da se sreću, da popričaju, da poigraju malo golf da. U stvari golf je neka vrsta sednje i relaksacije od od e, večeri, onda preko dana odete lepo na golf igralište, malo, a da, dosta popili par koktela više, onda malo vam se i razbi, razbi striglava čujete nove tračeve, šta se novo priča da biste mogli da se nadobezujete u životu, da imate uveče neku lepu žvaku ili ako sretnete neku damu da sa njoj možete da budete u toku sa događajima. Da, možete da kažete u koju ste rupu, šta ubacili i koliko je tako. Nivaldo da samo golf treni fale. Je, je to ono što nam fali ili ime još nešto? Zaista ozbiljno razmislite. Pa, šta? pa mnogo, toga, mnogo toga fali. Fali recimo, na primjer, ovde u Novom Sadu nema ni jedan bungee, bungee aparat. Da? Jer ja sam video da, recimo, ljudi taj adrenalin jednostavno im se zadržava u telu I da recimo bunđi aparatom bi takvo rastrećenje našem narodu bio. Neka samo svaki građanin Novog Sada ima pravo na jedan skok mesečno. Kao gradonačenik ja bih stajao iza toga da svaki građanin ima pravo na jedan skok mesečno i da vidite vi kako bi taj adrenalin se koji uh, gura u negativnu energiju ljude da štrajkuju, da se bune, stvara bunđije i... i, i prlja krv unutra u čoveku. A samo jedan banđej skok je dovoljan da se vi opustite. Da posle toga na život gledate drugačije jer taj moment pre skoka kad vi razmišljate da od vas može samo palačinka da ostane. Vi u tom trenutku stvari se rasterećujete i više niste na nivou rada, više niste na nivou tog turobnog i groznog jednog svakodnevnog života nego posle tog skoka vi razmišljate vi bi Prva želja meni posle bungee je da popijem neki dobar koktel. Da, da, vi često skačete, je tako? Ja često skačem s što se dođem ovdje Sad, nemate priliku, je li tako? Ovdje nema šta da se radi, nema ni golf igrališta, nema ni jedan bungee skok, A nema ni dobra folkoteka, ne, je li Nema tako, ni dobra folkoteka, ni diskoteka, nema gde čovjek da se okrene i zato nam je i, i ovako dosadan grad i turoban grad. I, i ljudi su turobni i dosadni. A da, samo treba znači promeniti. A nije u njima, nije u njima krivica, nego je krivica u tome što pogrešno razmišljaju i ne negoju zanimljivi i atraktivan izgled. Vi i nego je to zanimljiv i atraktivan izgled. Recite mi, vi imate 60 godina, devojka vam ima 19, jedno devojka ima 19 druga ima 22, treća ima 20, koliko ste rekli, 4. Znate, sve pa su tu na oko... godine, ne pitajte. Dobro, ja se izvinjavam, ali ali tu su sve neke mlade devojke, kako kako recite mi, imate jako velikog uspeha kao žena, kako to posvetite? Pa, ovako kao prvo, ja sam primetio da žene kada mene izdoje dan sad u gradu kada setam, Ja vidim da su sve oko njih grubijani u stvari. Da? A jako loš i taj gardi imaju taj potes Ja recimo na primjer, evo moj, moj pa, gard... dajte recept za muškarca naše, mislim i mene evo, da, ja ću vam samo reći, evo m, m, moj gard, moje nastup je takav. To čovjek mora mali ispred ogledala da vežba jedna ruka na karlici, blagi i raskorak. Pogled na metljivi, noge moraju da budu spremne za iskorak, znači oslonjeni ste zadnjom nogom, zadnjom nogom ste oslonjeni na prste. Pogled morate da organizujete tako da u stvari obrve vam se približavaju, znači jednu ružu u očima koja predstavlja znak čežnje, koja... E, izaziva na ples i već pripremate u stvari jedan gard na intiman zagrlje. Da, znači, sve jedno je e, govorili i imali... Na, da, morate go, go, također da imate spremnu zva, žvaku za nežne besmislice u slučaju da e, nađete čekajte, na, čekajte, da na sve, razumevanje znači, kod partnerke. Jedno je, jedno je položaj tela, gard, nastup, mimika, a drugo je ono što naši u žargonu kažu žvaka, priča, dobra. Vi uspevate i tamo gde ne poznajete jezik, je li tako? Znači, koliko ne poznajete jezik onda znači više na mimici na mimici ovaj morate da radite i na tom gardu znači rad mnogama, malo morate da se ljuljate da biste tim pogled, kretanjem omamili jedan pogled i na neki način klimanje glavom odobrovoljavate sagovornika iako tu nema mnogo priče, ali u suštini u takvim trenucima ni ne treba mnogo preterivati, ima onih koji ubiju sa pričem i od da, da. žene beže. Više taj ritam, kao, kao taj... da muzika neka u, unutra u vašem biću da pratite da neki ritam. Da imate da glavi tako. jednu pesmu, i da, pesmu koja odgovara situaciji i da pratite telom taj, taj ritam da budete spremni na eventualan zagrljaj ili neki šapat nežne pesnostice znači, na uvod. Znači, ako je devojka koju hoćete da, da fascinirate, da je smuvate, što se kaže znači ako vi procenite da je ona u veselom nekom e, disko raspoloženju, vi u glavi imate neku disku, muziku i u, u... Vi se prilagođavate i u tom ritmu normalno se e, krećete znači levo desno, a glava mora da ide gore dole. Da, I tu je... u stvari vidite kakva je reakcija te devojke i onda u stvari startujete korak znači morate uvek biti spremni na procenu i na, na adekvatan trenutak kada se vi približavate, jer vi kad primetite u jednom trenutku njen odgovor ona se približava, vi se približavate i, i tu tolazi taj kritični moment, znači za neki šapat neki ili neki... Talasi ritmovijom uđu u da, fazu i da, da, da. da tako se to. I to Ako je jedan znak razumevanja ukoliko ste, recimo, različitih jezika ili različite rase, naravno. Da, ne mora da Dobre. se priča uopšte, lako, samo se prati ritam. Da. Ako je devojka tužna, onda verovatno imate šansonu neku u glavi, onda mašite onda više nešto levo, više desne. akustično treba da imate u glavi ili neku neku... Ja Moje, recimo, izbor više skandinavska muzika Skandinavska žalopojka da. Skandinavska žalopojka I to je jedan spori ritam koji u stvari Uspavljuje na neki način i tako opušta Vrlo relaksirajuće deluje I ja bih preporučio svima onima Koji žele u turobnom svetu Da budu playboyi na da malo više slušaju skandinavsku muziku Žalopojke pred svega Da, poštani slučajaci sa nama u studiju Bio je gospodin Turbon Playboy zaista pravi, čuli ste. Nemamo više vremena Na ovih vesti bi trebalo za minute. krenu Ja, ja bih da samo svom sam da... narodu poručio Živite bez rada Da, evo to je osnovna poruka Gospodin Turbon je srećen čovek Živi bez rada Zanimljivo je, ovo treba naš gradonačelnik da čuje On je u Novom Sadu Više golf igrališta i više banđi skakaonica Znači nemamo banđi Za opuštanje adrenalina i ne bi vam siguralo tamo Pretpoštom toliko ljudi Starih, da, pogotovo bar... ovih starih Koji imaju potrebu za, za uh, ras, Rastrećenjem adrenalinskim Znači penzioneri na banđi Nećete razmišljati mjesečni. o penzijama Poštovni slušalci, ja vas sve pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala današnji talk show Braci Butkaj ovog 25. septembra 2001. godine. Sve još jednom pozdravljam i u ime moga gosta i cela ekipe. Prijatno! Talk show Braci Butkaj